То чого ж крутити динамо? Днем раніше, днем пізніше. Скільки він із хлопцями Уже виніс з домовин? Скільки приречених На вмирання квітів Поклав на свіжі горбки землі? Може тому не любив зірваних квітів? У цьому живому Свій строк І не слід його прикваплювати. Втім, що до смерті Він, певне, лукавив. Кому хочеться вмирати? Та ще ця його остання лялька з обгорілою весільною фатою, з вимогливим поглядом якихось нелялькових розумних очей. Коли він влаштовував її на полиці поруч з легковажними, манекенно усміхненими подружками, він і гадки не мав, що з того вийде, як ускладнить вона йому життя. Уже йдучи з гаража, спиною відчув щось незвичне, небуденне, і кинувши погляд назад, зустрів її сумний, ніберевнивий, чи благальний погляд. Вона, схоже, не хотіла, щоб він її покидав. А може, не хотіла бути в цій ляльковій компанії, в гурті, такої, як вони, черговою, одною з них? Бічні жіночі примхи. Він якусь мить повагався і рушив до колись. Вдовольнив гордість самозванки, посадив її вище, окремо відбитої, безногої і тої, що знайшов був на смітнику. Цікаво, що того ж тижня неждано негадано заприятелював жінку, яка одразу ж взяла моду дивитися на нього майже як ця в обгорілій фаті, ревниво, сумно, очікувально. Обидві конча хотіли, аби він розмовляв з ними, тільки з ними. Але сил на слова вже не було. Не було їм і віри. Була сама втома. Якесь десяте відчуття сказало йому, що це буде остання жінка в його житті. Коли в реанімації побачив себе розпростертого на столі, ніби в дивній проекції зверху, блідим, як полотно, а поруч посхилялися над ним у білому ангели, останні, що почув затьмареною свідомістю, були чомусь різкі, майже викричені слова, зупинка серця, електростимуляція, електрод. І під ключиці, ніби тонким шротом, пройшов рятівний біль. Ангел-хранитель. Електрострумом повертав йому життя, Запускав спрацьований мотор. Отоді От він вперше, як на збільшеному екрані, Побачив увіч свою таємницю. Перелякані благальні очі, Чи то останньої жінки, Чи то ляльки в обгорілій фаті. Вони хотіли, аби він був з ними, Хай би не приділяв їм уваги, Нехай би мовчав про своє, Аби тільки був живий. Хіба ти вбивця? Цю жагучу історію у стилі іспанського романсу я почула 20 років тому у поїзді Київ-Прага, коли їхала до свого чоловіка, що мав нещастя служити у радянській військовій частині, дислокованій у Чехословаччині. На душі було тривожно. Знаю чесноти свого коханого, коли б під трибунал не попав за свій язик. Та я й без того зазвичай не сплю в поїздах, тому тихенько, щоб не збудити свою єдину сусідку по купе, підвелася... Вмостила під спину подушки і, підібгавши ноги, влаштувалася навсеношну, сподіваючись дочекатися так світанку, коли прийдуть прикордонники перевіряти документи. За вікном ми готіли силуети дерев і сліпі ліхтарі, розсіяне, михтюче світло, яких розчинялося в темряві ночі. Коли б не простенькі вивіски на привокзальних будинках, ті вбогі станції мало чим відрізнялися б одна від одної. Тому цілком могло здатися, що поїзд іде по колу. У сусідньому купе заплакала дитина, я мимоволі ворухнулася і кинула погляд на сусідку. Вона лежала з розплющеними очима без жодного руху і так, наче без ознак життя. У напівтемряві її обличчя скидалося на маску. Сиве волосся з темними пасемцями, де не де було немов притрушене снігом. Воно обрамлювало овал з гострим підборіддям і тонкою. Владною лінією видовженого вузького носа. «Аристократка», – вирішила я. Вона здалася мені, не знаю чому, незвичайною. В спалахи світла від рідких літарів за вікном купе, то вихоплювали це незворушне лице з темряви, то ховали його у морок. Та мій зір уже адаптувався в пітьмі і, немов загіпнотизована, я проти всіх правил вихованості дивилася на білу пляму на подушці. З якої двома озерцями Виблизкували лякаючи Нему божевільні очі Скільки й років Сорок П'ятдесят Не треба дивитися на мене Раптом не повертаючи голови Сказала жінка Я вибачилася Вона відвернулася до стіни І раптом звідти Спиною до мене глухо Немось під ковдри пасажирка запитала Ти маєш коханця Захоплена зненацьким цим ідіотським запитанням, а, власне, чого ідіотським? Ну, може, тому що мені ще лише тридцять років, я люблю свого чоловіка, я щось забелькотіла про це невиразно і не досить переконливо. Реакція дивної жінки на цей мій лепет була дивовижною. Вона різко підвелася, спустила ноги з полиці і, нахилившись до мене, видихнула немов рубанула шаблею. «Я недавно вийшла з ув'язнення». Не боїся бути зі мною наодинці? Ось воно. Ця її незвичайність пояснюється пережитим. Зрозуміла тепер це ти, яке я за першої зустрічі мало кому подарувала.